بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا ورنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا أما بعد دل يودي بونك هذا pojmove. Pa ponekad smat, smatraju emanetom da je emanet koji im je dat, da je to blagodat. Da je to nimet. Onda izjednače emanet sa nimetom, a ponekad ili često ne znaju pravu definiciju nimeta. Šta je nimet? Ni'amet je svaka blagodat koju ti Allah dao rekao, koje ćeš se još više približiti Allah usmano tamo. Da li to bio novac? Da li to bila supruga? Da li to bila djeca? Da li to bila kuća? Da li to bilo mjesto u društvu? Ako to sve što imaš te i dalje drži na Allahovom putu, dini slava, još te više približi Allah, budeš daražljiviji ako, ako se povećaj mjetak. Pa budeš Bogu bojazni kad se oženiš. Pa budeš skromni kad dobiješ djecu. Budeš blagi, marhametni. Budeš većeg razumijevanja prema drugima kad dobiješ poziciju. E to je nimet. To se može reći da je nimet. A ona je nimet. Koji to dali od Allaha kojim te Allah iskuša, a ponekada kazmi sa ni'metom, to nije ni'met, to je kazna, to je stidrak. Allah ovo iskušenje tebi, da ako padneš na njemu, prelazi se iskušenja u kaznu. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى insani arad kaže Allah, a mi kad insanu kakav nime dadnemo, se okreni opario se, kaže, nema ga niđe. Teška li je ta para i tešk, težak je taj novac koji te odvede od džamije, daleko. I teška li je ta supruga koja te svojom pričom i svojim ponašanjem odvede da nije o čemu drugo ne razminiš, samo da njoj ugodiš. Pa džuma kaže, džaba je žena veli protiv i sad nisam više sam, imaju dvoje djece kaže moram zaraditi, nema me na džumu a moraš li postiti kaj ne mogu ni post kaže teško mi radim kaže valja zarad dinar Boga mi težak je taj dinar i biće on težak na sunjemu danu kad se okači taj dinar ovrat tako da Niamet ima svoje granice ima svoje svoj oblik ista stvar data dvojici ljudi jednog približila Allahu i ostavila ga na džadi Islama, a ista je ta, taj nijamet drugog odvjela u zablud. O istoj stvari se radi. Jedna se zove nijametom i na se zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala. A drugo nije nijamet, drugo je kazna. Pa zbog čeg je Arabi kazna. je zato se igrao Allahu Zato što kad si dovio i govorio gospodaru moj, kona dvojica u Koranu, ja, Rabbi, daj nam da imamo, mi ćemo zaista biti dobri. Čim budemo imali, svaki vakat u džavim, po šta me sprečavao? Alhamdulillah mi je olakšo, imam dvih hiljade platu, imam ovo, dolazi kar, ništa ne mora da postoje gazda. Dobio mjesto u svome društvu. Dobio poziciju. I šta će me sad da ustanem na Spriječit ćete, grijesi moja ahbar. Šta će me da odim na džumu? To što si svoje čitavo srce posvijetio, to je 2000. I tim parama. I tim autima i tako dalje. E, to ćete spriječiti. I onda će to biti kazna, a ti istražio da Allah da ti je olakša. A u srcu je bilo, ja rabbi dadnim i mislio se da može Allaha prevarati. Da Allah ne zna ono što je u srcima. Da Daj Allah, samo se oparim, nijedan siromah neće pored mene proće, da mu ja neću dati. Pa se kasnije stisnuo, kad god tako pita, najgoriji su, kaže, najgori su ljudi, oni koji, kaže, imaju, a kukaju. Jer samim time negira Allaho blagodat koju mu je dao. Zato Allah kaže, وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ I zato ti pričaju o Allahovim blagodatima koje ti je dao. Preci, zdrav sam, bola ne mogu. Malo te nešto bocne, kakav si, vala, dervera se, kaj nije seko prije. Pa šta joj, vidiš li kaj je dobro? Vidim, Boga mi, kaj, mogu i novine pročitati bez naočala. Možeš li hodati do džamije? Mogu, elhamdulillah. Možeš li ujutru do ručku vas metati? Šta, jedeš sve? Sve vam uka jesti, pa šta ti treba više? Pa vidi blagodati što smo nabrojali. A dovoljno da se po čitav dan govori, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Zar nije dovoljno? Jeste a emanet, e, to je onda posebna priča. Kad ljudi emanet vide nijemetom, povjeriš mu mjesto u društvu, pozicija mu povjerena, a on to smatra da ga Allah time obradoval, da mu je to nijemet da je to samo za njega. E, to je onda problem. Ashabi Allahovog poslanika ali i salatosa, kada bi i preuzimali emanet, to budu vođe, Da budu emiri da, da su načelnici jedne općine i tako dalje jednog vilajeta da su halife oni kada bi to prihvatali oni bi to shvatali emanetom a ne ni'metom čak bi plakali na tom svojom poziciju pa Omer ibn Abdulaziz kad nije, samo što nije umro kad je prihvatio Kada mu je kralj rekao, ti si za mene naslenik. Pa on prekino tada lanac prinčeva i kraljevstvo. I zato islamski učenjaci nazivaju petim ispravnim halifom. Ali je plakao noćima na tom pozicijom. Zašto? Zato što Omer ibn Abdu rekao sebi ovo ti je manet, ovo nije blagodat preko koje ćeš se ti okoristiti. Ne, ne, ne, nikako ovo je mane gdje će te Allah iskušat hoćeš li bit kako treba ili nećeš pa dobro razmisli brate muslimanu Kada Allah počasti je manetom, jer Allah kad počasti je manetom rekli smo kod nijameta ovamo ili ćeš to ispoštovat pa će bit nijamet pa ćeš na onome svijetu kad dođeš kao što kaže posani sallallahu alaihi voseleme kada je Ebu Zer rekao kada je Ebu Zer pitao da, da ga negdje postavi na neku poziciju Između ostalom kraju hadisa dolazi Ebu Zer. Vlast je, kaže propast i poniženje na sudnjemu danu. Osim onome koji ga uzme onako kako je Allah zadovoljan, kako treba. E onda će taj da bude sa poslanicima, sa šehidima, sa dobrim ljudima. Ali Boga je mi čovjek koji dobije poziciju. Kada je snašuo se Maša, ali enoga kaže postao ministar, enoga postao ovo ili ono. Snašuo se. Znači on smatra da je to nimet. Što je dobio par hiljada, pa tih par hiljada ode za noć. Pa zar nismo vidjeli, zar ne vidimo svojim očima da milioni znaju za noć otiče? Milioni, pa i milijarde. Pa šta će ti milijarda kad gledam skoro na internetu snimak gdje se najbogatiji čovjek na svijetu ubija? Pored njega sjedi i njegova supruga i on potpisuje kako ne može više čovjeka. Ne može više da živi najbogatiji čovjek na svijetu, uze popi i napise ovdje za minutu umri. Da Allah saču. Jer s te milijarde bile njemu blagodati ili kazna? Allah je kazna. Džabom milijarde. A onaj dedo što ima penziju od 200 maraka, 300, pa zahvali Allahu Đalešanu na onom hljebu, I na kaviju na jutarnjoviš. Se može da osoli i kajmakom, da posoli i krišku. To je blagodatno. Pa taj dedo s tom kriškom ustane pa i poodne klanja. To nije kazna. Nemoj ko da bi pomislio da taj manjak nijameta kod njega, što nema za, za ujutru da se najede mesa, da ovo. Da je on ne, nešto uskraćen. Ničim ni uskraća. uskraćen. Samo treba da se malo strpi, A na sudnjemu danu svi će onda da progledaju. Iko nije vidio iko jeste, svi će onda da progledaju. E onda će se neki dobro obradovat i reći Hvala ti Allahu što si mi uskratio na, na onome svijetu. Tada sam znao sebi da reguliši. A neki će se dobro ražalostiti raz, zato što nisu znali na koji način treba postupiti na ovome svijetu. I nemojte nikada u svom životu kad dobijete mane da ga smatrate njemeto. Emanet je emanet, što znači povjerenje. I kad dobiješ neko mjesto, povjeriti se nešto. Pa preko toga, kaže, ono postoji direktor pa ima dobru platu. Jer taj direktor poštuje i ispoštuje ono što mu se naredi. Jer on, taj isti čovjek, je milostiv prema onima koji su u podanici spod njega. Je pravedan prema njima. Ili je silnik i ovakav onakav. Ako je prvo, blagoli se njemu. A ako je drugo, Boga mi to nikakav, nikakvo, to je pronevjera emaneta i nikakva ta blagodat nije. Tako da znamo da razredničimo šta je emanet, šta je niamet. I nikako to da ne pomiješa. Onog trenutka kad budemo pomiješali emanet i niamet, vidjet kako se ljudi otimaju za funkcije. Vidjet kako ljudi samo sebe uguravaju. Samo da se on, ka ja se moram, ja sam sebi, alhamdulillah, štelio, meni je fino. A dobro, šta je s drugim brata muslimanom? Kaže, bit će, Allah će svakog obskrbiti. Pa jest. Ali tebi je da, taj je manet. Možda imaš priliku da drugog brata muslimana isto dovedeš, onaj na mjesto gdje će on koristiti svom narodu, gdje će se zaposliti. Međutim, to su ashabi nisu takvi bili prve generacije muslimana sigurno nisu takve bile i zato je kod njih išlo glatko a zato kod nas često ne ide glatko pa kaže šta evo i radimo ali nema se neku noć nazovem jednog insana i tako u priči, kaže on ma nema se kaže čak se možda i dugo je ušlo nema ga godinama, samo radi ramdula, odite do mraka. Radi čovjek. I to je fino da je musliman, ima da radi. Da ima kod sebe radnik. Pa rekao, mi, što onda nek uzme tespi u ruku, rekao nek zikri. Ako ćeš udugove. Ako ćeš udugove s biznisom, radiš već petnijest godina taj biznis. Vratite, moj džamija, svaki vakat, jedi onaj Pogače i, i, i kajmaka, jer tebi to ne ide. Zado se ovamo na Dunjaluku, nemate nigdje. Hamdala radi obskrbe, da i druge muslimane obskrbiš, rade kod tebe. Sve je to u redu, ali profitira je, brate drage, makar ima i ti para. Ako se već toliko zado za Dunjaluku, šavjetem svakog muslimana, ako se već zado da imaš nekakav svoj biznis, da odi ta domraka, radeš, da dođeš kući, samo klanjaš jaciju i odmah glava na jastuk, makar zaradite pare. Ne se sebi dozvoliti da nakon 10-15 godina u nekakve dugove ulaziš zbog toga. Nego budi čovjek koji je imućan, zaradi, pomozi drugim muslimanima koliko možeš. Molim, Lada, ove riječi budu od koristi. Svima nama, još jednom čestitam svakom muslimanu za Novu godinu koji neće proslaviti. Novu godinu koji će ostati svojim porodcama, čuvati svoju tradiciju, din islam, svoj čas, svoj obraz, svojih čeri, i svojih sinova i koji će na jedan fin način reći svojoj djeco naša, nije ovo naše. Ovo urlanje i plašenje beba i stariji ljudi, i skakanje i, i izluđivanje i onda da se svako plaši i po ulicama šta će se desiti nakon 12 kad se oni ponapijaju i izađu napolje, to nije naše. I ja ću biti najsretniji onog dana kad nijedan musliman u Bosni budet, u Slaviju, i Hercegovini ne bude to slavio i kad svi ostane u svojim kućama i kad ne bude onog novogodišnjeg programa. Molim Allah da nas pomuni o svakom hajru. Subhani kallam no, i hamdika šadu la ilaha ilaha enta staghfiru wa eto ugu